ואמרת להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות. כה אמר אדוני אלוהים, הנני וקנאתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אני נשאתי את ידי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, המה כלימתם יישאו. ואתם, הרי ישראל, ענפכם תיתנו. ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כי הנני עליכם, ופניתי עליכם, ונאבדתם ונזרעתם. והרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים, והחורבות תבננה. והרביתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו, והושבתי אתכם כקדמותיכם. והיטיבותי מרישותיכם, וידעתם כי אני אדוני, והולכתי עליכם אדם, את עמי ישראל, וירשוך, והיית להם לנחלה, ולא תוסיף עוד לשכלם. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרים לכם, אוכלת אדם את, ומשכלת גוייך היית. לכן, אדם לא תאכלי עוד, וגוייך לא תשכלי עוד. נאום אדוני אלוהים, ולא אשמיע אלייך עוד כלימת הגויים, וחרפת עמים לא תשאי עוד, וגוייך לא תכשי לי עוד, נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה, בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפני.